57. Бункер 18. Громадянська війна поглинула 33 штати. У цьому конфлікті загинули більше американців, ніж у всіх наступних разом, адже кожна смерть була смертю від рук своїх людей. Упродовж чотирьох років землю спустошували. Коли над полем битви розвіювався дим, було видно гори братніх трупів. Загинуло понад півмільйона осіб. За деякими оцінками число загиблих сягає мільйона. В Україні запанували хвороби, голод і лихо. Коли Лукас дочитав до описів битв, сторінки книги заблискували багрянцем. Він спинився і глянув на лампи над головою. Зазвичай білі і нерухомі, тепер вони миготіли червоним, а це означало, що в серверній нагорі хтось був. Лукас узяв широку сріблясту стрічку, що лежала у нього на коліні, і обережно заклав її в книгу. Згорнув старий фоліант, дбайливо вклав його у бляшану коробку та встановив у щілину на книжковій полиці, поміж інших сріблястих корінців, що знову злилися в суцільний ряд. Тихо перетнувши кімнату, Лукас нахилився перед комп'ютером і посував мишку, щоб оживити екран. На ньому вискочило вікно з зображенням серверів, викривлених широким об'єктивом. Це була ще одна з безлічі загадок кімнати, здатність бачити все звіддалі. Лукас почав перемикатися з камери на камеру, уміркуючи. Це часом не Семі, чи ще якийсь технік прийшли щось лагодити. В животі заборчало, а значить час би вже комусь принести обід. На четвертій камері нарешті помітив відвідувача. Це був низенький чоловік у сірому комбінезоні з вусами і в окулярах. Він ледь горбився, балансуючи з в руках. На ній були срібні виделка та ніж, склянка води і тарілка під накривкою. Усе це притримувалося орядним черевом. Проминаючи камеру, Бернард глянув на стелю просто в об'єктив, і його погляд пронизав Лукаса крізь цілий поверх. Шеф сховав під вусики стриману посмішку. Лукас залишив комп'ютер і поквапився підійти до шефа і забрати тацю. Його босі ноги тихо ляпали підошвами об прохолодні крицеві градки, поки він йшов проходом. Легко видерся дребиною. Рухи давно стали натренованими. Натиснув потерту червону ручку, щойно підштовхнув панель, драбину накрила тінь Бернарда. Брящання таці стихло, коли Лукас відсунув панель убік. "Сьогодні я тебе побавлю", сказав Бернард, пхикнув і підняв накривку. З-під неї вирвалася хмарка пари. На тарілці були підсмажені смужки свинячих реберець. "Ого!" побачивши м'ясо, Лукас знову відчув бурчання в животі. Він підтягнувся, вибрався назовні крізь отвір у підлозі і сів звісивши ноги вздовж драбини. Поклавши тацю собі на коліна, взявся до виделки з ножем. «Я думав, що ми тримаємо весь бункер на мінімальних пайках, поки не здолаємо той опір», – відрізав шматочок ніжного м'яса і вкинув до рота. «Не скаржуся, не подумайте!» Він пожував, смакуючи нарешті справжню білкову їжу. Подумки дякуючи тварині за цю жертву. «Пайки не збільшено», – сказав Бернард. На ринку зчинилася стрілянина з загоном повстанців, і ця бідолашна свинка потрапила під перехресний вогонь. Я не міг викинути її на смітник. Звісно, більшість м'яса віддали вдовам і вдівцям тих, кого ми втратили. м, -м, -м Лукас ковтнув, – «скільки їх?» «П'ятеро плюс троє після першого нападу», – Лукас похитав головою. «Не так і погано, якщо вдуматися». Бернард пригладив вуса долонею, спостерігаючи, як Лукас їсть. Той жуючий помахав йому виделкою, пропонуючи приєднатися, але Бернард відмовився. Він спирався на порожній корпус сервера, що вмістив телефонний пристрій і ручку для прихованої лазівки. Лукас утримався від будь-якої реакції на слова боса. «То як довго мені ще тут сидіти?» – намагався говорити спокійно, наче відповідь була йому байдужа. «Минуло вже три тижні, чи не так?» – відкусив ще м'яса, не звертаючи увагу на овочі. «Думаєте, ще кілька днів?» Бернард Потерщук і провів пальцями по ріденькому волосся. «Сподіваюся, десь так, але точно не знаю. Я довіряю в цьому Сімсові, а він переконаний, що загроза ще не минула. Машинний відділ досить добре заберекудувався у себе внизу. Вони погрожували відрубати енергію, але навряд чи це зроблять. Думаю, вони нарешті зрозуміли, що не контролюють струм на наших поверхах». Може, вони вже намагалися від'єднати нам світло до штурму, а тоді здивувалися, побачивши, що у нас усе працює. Ви ж не вірите, що вони вимкнуть світло на фермах, правда? Лукас подумав про суворі пайки, про свій страх перед голодом у бункері. Бернард спохмурнів. Колись, можливо, якщо впадуть у віччі, Але це лише зменшить ті крихти підтримки, яку ті замазури мають на горі. Не хвилюйся, вони зголодніють і здадуться. Усе відбувається так, як написано в книзі. Лукас кивнув і сьорбнув води. Свинина здавалася йому найсмачнішим із усього, що він будь-коли їв. «До речі, щодо книги», – мовив Бернард, – «ти просуваєшся в навчання?» «А тож, ж», – збрехав Лукас і кивнув. Насправді він майже не зазирав у регламент. Набагато цікавіші речі були в інших книжках. «Добре, коли всі ці неприємності скінчаться, дамо тобі кілька додаткових змін у серверні. Будеш тінювати». «Щойно ми перепризначимо вибори. Гадаю, у мене не буде опонентів, особливо після всього цього. Я проводитиму більше часу на горі. Керувати АйТі-відділом будеш ти». Лукас поставив склянку і взяв бавовняну серветку. витер губи і замислився. «Що ж, сподіваюся, це буде не за кілька тижнів. Мені здається, минуло роки». Його перебило дзищання. Лукас застиг і впустив серветку на тацю. Бернард відскочив від сервера, мовби його вдарило струмом, або чорна металева обшивка раптом розжарилася. "Дідько", вигукнув він і вдарив по серверу кулаком. Запхав руку під комбінезон і пошукав ключі. Лукас, змусив себе відкусити ще шматок свинини, аби приховати хвилювання. Бернард чимраз більше нервував через постійне дзижчання сервера, та й Лукаса воно доводило до божевілля. Це нагадувало про життя з батьком за тих часів, коли джин із діжки ще не встиг укласти його в могилу під кущами картоплі. «Мені це так остогидло, що аж вилаявся!» – прохрипів Бернард по черзі, відмикаючи кожен замок. Він озирнувся на Лукаса, який повільно жував м'ясо, чомусь не в змозі навіть відчути його смак. «Маю завдання для тебе!» – бос працював над останнім замком. Лукас уже знав, що його час від часу заїдає. «Я хочу, щоб ти додав сюди панель, просто набір маленьких ледлампочок. Придумай якийсь код, щоб ми бачили, хто телефонує. Я хочу знати, чи ще щось важливе, чи його можна просто ігнорувати». Він зняв задню панель сервера і з брязкотом поставив її обпер на сорокову стійку поряд. Лукас зробив ще один ковток води, поки Бернард зазирав у темну порожнину всередині машини, вивчаючи миготливі вогники над маленькими слотами. Він пошепки вилаявся, але шепіт заглушила скажене дзижчання в темному нутрі сервера. Бернард підняв багряне від злості обличчя і обернувся до Лукаса. Той саме ставив склянку на тацю. «Насправді я хочу тільки два індикатори ось тут», – Бернард тицнув пальцем у бік сервера. «Червоний для Бонкера 17, зелений для всіх інших. Зрозумів?» Лукас кивнув. Опустив погляд на тацію і почав розрізувати навпіл картоплину, раптом знову згадуючи батька. Бернард обернувся і схопив задню панель сервера. «Я прикручу її!» – ледь чутно промимив Лукас із повним ротом гарячої картоплі. Він подихав, щоб не обпекти язика, проковтнув і запив водою. Бернард залишив панель на місці. Озирнувся і розлючено глянув на нутру машини, з якого все дзищало і дзіщало, а вогних нагорі миготів і миготів. «Гарна ідея», – сказав Бернард. «Може, тоді виконаєш спочатку моє прохання?» Нарешті сервер перестав несамовито дзищати, і в приміщенні запала тиша, яку переривав тільки дзенькіт лукосової виделки по тарілці. Як тиша з дитинства, наповнена смородом житнього віскі. Скоро Бернард піде, так само як батько, який впадав у нестяму на підлозі в кухні чи у ванні. Мов би, прочитавши його думки, голова АйТі підвівся, знову затулив Лукасові верхнє світло. «Смачної вечері», – сказав він. «Я попрошу Пітера забрати тарілки трохи згодом». Лукас наколов на виделку кілька квасолин. «Серйозно? Я думав, це обід?» Він закинув квасолене до рота. «Уже за восьму», – пояснив Бернард, поправляючи комбінезон. «О, іще я сьогодні розмовляв із твоєю матір'ю». Лукас відклав виделку. Справді? Я нагадував їй, що ти виконуєш важливу роботу для бункера, але вона дуже хоче тебе побачити. Я розмовляв із Сімсом про те, щоб привезти її сюди. У серверну? Лише нагору, щоб вона побачила, що з тобою все гаразд. Я б влаштував цю зустріч деінде, інде але Сімс думає, що це погана ідея. Він не впевнений, наскільки лояльні наші техніки, та й досі намагається виявити джерело витоку інформації. Лукас пирхнув. «Усім са параноя. Жоден із наших техніків не буде працювати з тими замазорами. Вони не зрадять бункер, а тим паче вас». Він узяв кістку і почав вигризати рештки м'яса. «А проте він переконав мене тримати тебе в абсолютній безпеці. Я повідомлю, коли зможу влаштувати вам зустріч». Бернард нахилився і стиснув плече Лукаса. «Дякую за терпіння. Я радий, що моя тінь розуміє, наскільки важлива ця робота». «О, я цілком розумію», – сказав Лукас що завгодно заради бункера. «Чудово!» Бернард ще раз стиснув йому плече і випростався. «Читай регламент далі, особливо розділи про бунти і повстання. Я хочу, щоб ти зробив висновки з нинішніх подій на той випадок, якщо, боронь Боже, щось подібне станеться за твоєї варти». «Гаразд!» – пообіцяв Лукас. Поклав голу кістку і витер пальці серветкою. Бернард розвернувся, щоб іти. «А!» – раптом він зупинився і обернувся на Лукаса. Думаю, тобі не потрібні нагадування, але ти ж за жодних умов не повинен відповідати на ці дзвінки, він тицнув пальцем у сервер. Я ще не прояснив твою ситуацію з іншими головами АІТ. Тож твоя позиція може опинитися під. Ну, під серйозною небезпекою, якщо говоритимеш з котримсь із них до офіційного призначення. Жартуєте? Лукас похитав головою. Ніби мені хочеться розмовляти з тим, хто так нервує вас. І ні, чорт забирай. Дякую. Бернард усміхнувся і чоло. «Ти гарна людина, Лукасе. Я радий, що ти в мене є. А я радий служити вам», – відповів Лукас. Узяв ще одне реберця і усміхнувся босу, який дивився на нього згори. Нарешті Бернард пішов, загрюкав чобітьми по столевих градках, прямуючи до масивних дверей, що тримали Лукаса ув'язненим разом із машинами і усіма їхніми таємницями. Лукас їв і слухав, як Бернард набирає на замку новий код. Послідовність знайомих, але невідомих йому сигналів, код, якого Лукас більше не знав. «Для твого ж блага!» – сказав йому Бернард. Лукас жував шматок сала, коли важкі двері з грюкотом зачинилися. Червоні вогники під ногами перестали блимати. Він кинув кістку на тарілку. Відсунув картоплю, долаючи нападну доти від думки про місце, де лежав прах його батька. Поставивши тацю на підлогу, Витяг ноги з отвору і посунувся до задньої панелі занімілого відкритого сервера. Навушники легко вислизнули з чохла. Лукас натягнув їх, потер долонію тритижневу бороду, схопив дріт, встановив у слот з позначкою 17. Залунали гудки, почалося з'єднання. Лукас уявив, як дзищить сервер і блимають вогники на тому боці. Він чекав, затримавши подих. «Алло?» Голос у навушниках звучав, як музика. Лукас посміхнувся. «Привіт», – сказав він. Присів, обперся спиною на сороковий сервер і влаштувався зручніше. «Як у вас там справи?»